Igen, szeretnék az, az a kérdés, hogy ugye volt egy ilyen, hogy gamifikálni lehetne az egész tényegmentársani a munkafolyamatokat, és hogy akkor az Instant Gratificationnak és ennek azonban a kérdéseket, hogy nem lehetnél, nagyon sok ember, hogy mondjam, elveszíti az érdeklődést egy idő után, hogy el bárki bármilyen módon foglalkozni. Egy szint után, amikor már nem kapja meg azt, hogy tudom, óránként vagy naponta valamilyen szintű utalmazást kap, akkor, e, akkor azt mondja, hogy neki ennyi volt. És az innen őt nem érdekli. És a, a másik meg azt, hogy szó volt, hogy a szociális utalmazási játékokról hasonló, mikor ott például a Forspair jelenleg, de mondjuk, is mondom, és hogy ebben mennyi látjuk vagy. Az Ez utóbbit ezt nem ismerem. Az előző kérdés, arról visszakérdezek. Az előző kérdés arra, arra valószínűleg azért került sor, mert hogy a, az elődösem végét biztos összecsaptam. A dolognak igazából az lett, volna, a, tehát az lett volna az elődösemnek a mondani valója, hogy, hogy hát ezek a folyamatok, amiről most itt beszélünk, ezek gyakorlatilag már a 20. század elején nem teljesen olyan formában, tehát nem egy tudatos tervezésnek az eredményeképpen gamifikált korábbi tevékenységeinket, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a, a kapitalizmus maga alakított ki, átvette mondjuk az irányítást Max Weber protestáns redikától, tehát nem arról van szó, hogy az ember azért kezdett el maga, hogy mondjam, gazdasági vállalkozásban gondolkodni, mert egyébként ez egy Istenek tetsző cselekvés, és utána ezeket visszaforgatva ugye, egyre sikeresebbé akarta magát tenni, hogy ezáltal ugye és szintén e, Istenek feleljen meg, hanem arról van szó, hogy itt kialakultak játékszabályok, és ezeket a játékszabályokat követve, ugye kialakult a, a gazdasági verseny, egyrésztről kialakult a tőzsde, ugye amelyik nagyjából a szerencséjátéknak megfelelő, és a többi, és a többi. E, visszatér, tehát kérdések konkrétan visszatérve. E, ez az bizonyos instant feedback. Én azt gondolom, hogy az MMO-oknál nagyon jól megfigyelhető az, hogy akik adott esetben hónapokon keresztül akár még a függőség, hogy mondjam, függőjelzőt rájuk lehet aggasztani, onnantól fogva, hogy találkoznak valamivel, ami, ami ami icry tehát valami igazival, valami beköszönt az életükbe a szerelem, talán valami értelmesebb ö, célt az életüknek, akkor onnantól fogva ezt az egy gyakorlatilag úgy ott hogy, hogy, hogy csak úgy füstöl. Tehát én még csak nem is abban azt gondolom, hogy, hogy itt elsősorban a, a, ez az instant feedbackre van, van igazából annyira szükség. Ezt nagyon jól lehet egyébként tematizálni más játékmechanikai eszközökkel is. Tehát én azt gondolom, hogy nem szükséges állandó feedback Adott esetben, hogyha, hogyha ha lássd a fargél,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 ez a csokoládé fog foki alakulni Hát ez a, ez a, ez a falmíres dolgokkal kapcsolatban, például, tehát e, most az szikor, hogyha megnézzük, hogy Helyember kezdi ezt el és foglalkozni és egy adott szönből, amikor elég mit tudom én amikor már mindent, amikor már napok kellnek az egészhez, akkor, akkor sokkal kevesebben foglalkoznak ezzel. Tehát akkor már visszaesik azoknak a számok, akik rendszeresen vissza fogozunk, tehát ezek különösen elhagyják ezt. És ezért kérdeztem, hogy mondjuk, hogyha teszem azt nem itt gazdasági folyamatot, vagy valami milyen valválságban témájú akkor megfordul lesz az a szint, amit azt mondják, hogy ez annyi őket nem érdekli, és mindentől már inkább, inkább rabolja az időket, és unalmas az, hogy folyton kivárják, hogy foglalkoznak lassan, mint hogy foglalkoznak a Én azt gondolom, hogy ezt szárták meg, hogy mechanikai eszközök nagyon jól lehet szabályozni. Tehát, hogyha tényleg nem az időt tematizáljuk, hanem egyéb más feedbackeket adunk, nagyon jól lehet építeni, ugye a közösségre jól lehet építeni, az explorációra jól lehet építeni, a teljesítmény szükségletre, stb., Tehát, amelyekkel, amelyekkel ki motiválni lehet az embert arra, hogy idő időre játszani, ez lehet, ezt a Tényleg itt a problémát én abban látom, hogy amikor a valóságot vegyítjük a játékkal, én azt mondom, hogy a valóság az valóban egy profán dolog, a játék az valóban egy szent dolog, és hogyha, hogyha ezt a kettőt az ember összevegyít, akkor beszennyezi azt a tevékenységet, amelyben adott esetben még akár örömét is lehetni, és így az azt vesz észre, hogy elkezd csalni, mert fontos számára az életben. Tehát onnantól fog, hogy észreveszem azt, hogy, a, hogy a, a, az az én zsebemre megy, hogy, hogy az én olajam az én földem, és meg, meg, megvalósul ez a fel ami egyébként a játékban, mint egy zárójelbe helyeződik. Mert a játéknak pont ez a lényeg, hogy abban a szent pillanatban én nem egy dolgozó, családos ember vagyok, hanem én egy X player vagyok, aki szívesen játszom. És onnantól fogva, hogyha ez a kettő vegyül, akkor gyakorlatilag megszűnik a játékemény, és nem fog az egész dolog működni. Én inkább ettől féltem igazából, misz. Meg onigal is, meg a meg, meg Shell-t is. De teszem, azt a sikeresében munkak a jelenlegi állami játékélményéhez voltam egy hatalmas faktor, hogy folyamatosan bővítjük a tartalmat, mert ha egyszer valaki érezni a gémet, onnan borul az egész, és senki nem fog érdekelni, tehát ezért nem sonnyit kell hozzáadni. Tehát hogyha teszem azt egy, egy társadalmi folyamatot, hogy bármilyesményük a műfikánunk, ahhoz tudjuk-e majd hozzáadni, vagy, hogy állandóan, hogy a az érdeklődést. Nyilvánvaló, Illetve a másik, ami, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy, hogy hát gyakorlatilag egy játéknak a megtervezése az azért nem annyira egyszerű dolog. Tehát, tehát itt most nagyon szép dolog, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ó, hát, ismerjük a játékmechanikát, ismerjük azt, hogy milyen motivációs faktorokkal tudunk élni, és akkor ezt gyorsan ráhúzzuk hitelkártya, a tranzakciótól kezdve bármi másra is. Ebb, ezt nagyon durán meg kell tényleg tervezni, és ebben rengeteg energiát kell felteti. Nem biztos, hogy megéri egyébként az, az energia ami több rát kellene fektetni ahhoz képest, mint amennyit ebből kaphatunk. Igen. Zsolt? Én én azért elekelne, hogy nem valamiféle ilyen rafinált diktatúra képen, hogy éppen vagy a társadalmatok játékosításával ilyen marhúzom mondani, hogy kényelmes szabadságnyérküliség, mert hogy a játéktervező arra vesz rá, amire akar. Tehát mi a? biztosítik arra, hogy ő nem egy uramirámban fogja elvinni a játékosokat, ami, ami egyáltalán nem ami nincs pozitív hatással a társadalomra, vagy a egyébként lehetetlenül. hogy azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan mint egy, nem tudom, egy, egy, ilyen, egy ilyen abszolutizmus, ami, ami nagyon jól működik, meg nagyon-nagyon kényelmes lehet a, a, az alattvalók számára, ha a király jó fél. De ha mondjuk egy önző akkor, akkor, akkor már mindjárt más a helyzet. Tehát e, most pontos tudhatjuk mi azt, hogy milyen biztosítás lehet arra, hogy a játéktervezők arra is ismerem a hát a jó felé fogom elvinni, és kérdezem, Oké, csúnya dolgot fog most mondani. A játékról én azt mondom, hogy ez hogy ahhoz hasonló szükséglet, szükséglet mint a evés, meg mint a szexualitás. Tehát egész egyszerűen ez egy alapvető emberi szükséglet. A 20. századnak az egyik leg, legrosszabb hozadéka az az, hogy a szórakozást azt mi egyenlőttségévé tettük az át, azzal, hogy beülünk a fotába vagy itt van a moziba, és nézzünk valamit, és igazából passzívan ülünk, ahelyett, hogy mi magunk cselekednénk. Az emberek,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 Tehát, és még egy gyors gondolat így erre a kérdésre, hogy, hogy, hogy igen, ezt már többen föltötték nekem, hogy lehet ebből a diktatúrácsánk? Lehet. Lehet. Ez a, ez a rövid válasz. veszélyes -e az a jelenség, hogy a, a játékokhoz az egy egyszerűbb, kedje hozzáférletűbb lesznek, nekik, miközben a valódi életben az ehhez hasonló szituációk, például egy tősdé, az egy valami ponyolult dolog, amelyhez számolni kellett tudni meg? nem árt, az ember tanul egy kis közgazdaságon, arról is megpróbálok megérteni. Miközben a, a farmir, vagy itt az emegók, azok meg arra nevelik az embert, hogy bármikor el lehet kezdeni, azonnali eredmények jönnek. Kicsit, mintha leszóltatnának. A, a, a, ezek a fajta játékok még nyilván vannak nagyon nyugodtak is. Arról, hogy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 Nekem a húzingai. Én igazán mondom szintén, hogy leragadtam az 1930-es ezek húzingai játékdefiníciónál, ami úgy hangzik, hogy a játék az egy szabad cselekvés, amely előre meghatározott és időben zajlik le. Szabadon választott, tehát föltétlen kötelező érvényű szabályok szerint. A célja valamifajta, a célja magában van valami fajta öröm érzése és közönséges élető való különbözőség tudata kíséri.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 egy utolsó kérdésre van igaz. Az felmerültek az ideoló kis a játékok, mint a, mint a politikai eszközei, és ővel ennyire kérdeznék mindig azt szeretném hozzáküzni, hogy léteznek már elég sok ilyen politikai marketing eszközként használható játék, és önnek egy kicsit kevésbé, is, az, hogy különböző szélzőséges szervezetek, termas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 funkcionális szinteket elkülöníteni, erre érdemes odafigyelni, hogy, hogy, hogy mely szinten jelenik meg adott esetben egy üzenet, vagy az erőszak, vagy a hűség, bármi a játékos szemben megvan az, hogy ez egy játék, tehát ez egy ideális dolog. Tehát tudjuk, hogy vannak olyan, biztosan nem valóság, és nem én vagyok, de ezért objektív, tehát hogy, hogy nem hiszünk el mindent, de előző az ember a tévé alé, megnézi a híradót, és tudja, hogy annak nagy része az, az a valósága meg is történt, ellentétben a játékkal, most mondjuk, hogy objektívben maradjunk, hogy, hogy mennyire kielfű az a médium, médium amit éppen nézünk. Nagyon normális hozzáállás, ezt kéne tanítani a, gyerekek, a gyerekeknek, a szülőknek. A gyerekeket erre kéne tanultani a szülőknek. Köszönjük szépen.